Allah Akbar draga, mi smo ovaj mjesec Ramazan s odmog okolnostima se nalazimo i onaj, evo prvi puta smo bez prostorija da možemo da se družimo i jeftar onaj, držimo i da obavljamo znači od Ramaza što se može obaviti zajednički i pojedinačno i da Allah je da šanu spominjimo i tako dalje. Pa smo eto ovaj prvi Ramazan da se nismo ovaj mjesecu Ramazanu družili onako kako bi trebali da se brojim. Ta godine nisam imao nikakih aktivnosti, nisam imali ni dersova. Pa eto nakon 20 i 2 dana meseca Ramazana u postu i ovog ovaj večera se 23. noć odlučio sam da se malo saberemo i da se dogovorimo malo, razgovaramo. te da vam prenesem ono što smatram da je neophodno nakon što se na terenu recimo objavile određene stvari i dođu do nas određeni prigovori dođu do nas određeni stavovi a ne smimo ih prešutiti S toga ćemo ukratko bi inallahi taana ona malo pojasniti menadž bar menadž ona je na kom se ja nalazim ili menadž ona koji smatramo i pa vidni lahitala su da dokazima da najispravni isti makar se ljutio kad se ljutio je bilo pravo كما بينا، право необхідно єзняти із сім і ізняти доказ. الله عز وجل برأشو каже у своїй книзі: هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إزا استايكاج الله جل شأنه صراطي مستقيم مو إspra mi pravi pa ga slijedite i za njim se povodite. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمَنْ سَبِيلٍ I nemojte se povoditi za putićima. Pa da ti putići budu uzrok da se različite. Znači, Allah ti je pokazao put i za njega garantuje da je on mustakim. I zabranjujete da se nakon što spoznaš Allahov put, povodiš se za nekim putićima, stazicama ili puteljcima, ili kaldemama, ili poljskim puteljima. Zabranjujete. I kaže ti Allah, zašto je to zabrano? Zato što će to povodjenje mimo Allahov puta za drugim putićima biti uzrok da će insan da se razniče sa drugimi samom i otići sa istine u zaput. Braća Niko od oni koji razuma imaju. Niko od oni koji razuma imaju. Nakon što su nam inženjeri trasirali autoputeve po Austriji, Gori, Njemačkoj, pa imaju 4, 5 oni traka, nije rekao ne nemojte ići baš ovim autoputom 150 na sat da što priđete na mjesto odredišta, nego imaju tamo šumski putevi ili pljski putevi, pa edite sa tim puteima. Dođite također, onda možda čak i prije ovoga na što mu sada sad nalazite. Je niko to rekao? Niko to nije rekao. Nesvatljivo je date također ovo vjeri da Allah Čelešanu ti trasira put i pokaže ti put, a zatim ti mimo toga uzimaš putiće i puteve koje nije on uzvišen i propisao, odnosno nije njegov poslanih, sallallahu a. 7, mm. tako i pojasnio ovome umetu. Ovo je sa strane govora Allaha, subhanahu wa ta'ala. Dokaz ovome ide u prilog. Hadith koji smo možda čisto spominjali, njega bilježi ma Mohamedu Musniru i bilježi ga i Hayatlu, Musedreku i ostali, ali ima dodatak koji ima prigovor, a mi ćemo navesti ovaj hadith koji bilježi Ibn Abi Asim u sume delu Kitabu Sunne sa samom ovom osnovom koja nema dodatka kojim se može prigovoriti i on je kao takav potpunost ispraven. Da je Allah uposanik sallallahu alaihi wa sallama rekao Zapamte o čemu govorimo? Govorimo o put, govorimo o stazi. Ako je budeš svijedio koja je mustaqima isprava od Allaha uspjećeš, budeš se povodio za putićima, propašteš. Kaže Allah uposanik sallallahu alaihi wa sallama لَقَدْ تَرَبْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنْهَارِهَا Kaze, ja sam vas zai, zaista ostavio na potpuno bjeloj, jasnoj, osvjetenoj stazi. Na takvoj stazi, لَيْلُهَا كَنْهَارِهَا gdje je noć identična dan, ili dan identičan noći. La jeziru baddi, Anha il Heik ovo su sad. Riječi koji je zahtjeevaju koncentraciju. I kaže neče sa te staze Badi, nakon moje smrti. Skrenuti osim onaj ko je propal. Ovaaj što je rekoda posih osem so baddi, nakon moje smrti. I neće sa te staze koja je osvijetena i jasna, nakon moje, kaže, smrti, skrenuti, otići u zablu, samo onaj koji je šta propal. Helik, kapitulirao, ili potpuna propalica kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Jel' ovo sad jasno? Jeste li povezali ovo što nam Allah, Đelešanhu, govore o tom pravome putu? A? Jeste povezali ovo kako je Allah, posljednika, osvrme, trasirao taj put i pojasnio ga? I garantuje meni i tebi naš poslanik sallallahu alejhi da ovoga ovaj umet nije braćo ostavio zavjedi. I nije ostavio ni jednu mes'elu a da je nije u detaljima pojasnio. I nije ostavio ništa iz za sebe na čemu ćemo se mi razići ako se budemo držali ispravnog razumijevanja šerijatskih dokaza. Pađi. Sad idemo na ono što ćemo na kratko da pojasnim. E ovo se tiče sada meneđa. Meni je došao jedan dajan. Prije nekoliko mjeseci vraćao ovdje. Ja sam sjećate se održao ders o Buharinu Mesahijhu. Sjećate se kad sam održao. I navoli smo dokaze islamskih učenjaka da ipak postoji nešto haditha omutra koji imaju prigovore. Je li tako li? I to smo decidno pojasnili što se kaže nejen. Naočno smo to dokazivali. Shodno govorima islamskih učenjaka i onoga što se zaista nalazi unutra. Nije se složio, samo mi kaže, ovo je, kaže, pitanje, menheđa. Kako menheđa? Napali mene. Zato što sam samo izdnij ono što su islamski učenjaci govorili i obtužili me za neispravan menheđ. Zbog čega? Zato što smo rekli da ima šta ima. A vrati, nek se svako vrati, na ovo što A njegov šejih Albani, o toga što me napao, je 15 hadisa u Bukharom sa hiho cijenao sa Ali, ne bi taj nikad smio, vić smije reći da šehe Hrbani nije na menheđu. A muhijedin može biti da nije na menheđu. Ali ovo nije menheđu. Napotiv, ovo je šta? Ovo je usluga i branjenje suneta Allahuma na posljedika, sallallahu li vasarama. A pogledajte sada šta je menheđu. Isti ovaj upitan. Vi znate, braćo, koliko smo mi vremena ovode proveli o govoru i razmatanju haditha od izanju ruku. Sjećate se. Sjećate se, braće. Mm. I koliko smo drcova neistretni tu ostavili, da se mnoga braća fatala zagaj govora, nemoj više na o nemo tom govoru. Ne razumijemo, jel' tako? Nije tako. Teška temata. Upitanje kaže. Ako se nađemo u džematu koji kaže ne diže ruke i ne zgovara amina glas. Hoćemo li praktikovati tu praksu? Hoćemo li dizati ruku na namazu kad idemo na ruku, kad se vraćamo sa rukua, kada ustajemo sa drugog arekata, na treći? I hoćemo li izgovarati amin kada imam zavrži sa fatihom? Rekao je šta? Zbog jedinstva muslimana, zbog ovoga, zbog onoga, nemojte to činiti. E ovo je menheđ, je li ovo menheđ ili nije Ovo je menheđ. Ovo je šta? Ovo je menheđ. Ovo je ja znam i ovo je između ostalo između ostaloga Šej bin Baze dao Fjotvi jednu po ovom pitanju koji je slično u ovome kontekstu. Ali, ovo se braćo kosi sa osnovama islamskoga znanja, sa osnovama hadijskog znanja, sa osnovama sunneta, a sunnet je drugi temelj zakonodavstva u islamu. O čemu se rade? Sjećate se da smo govorili, kada smo govorili o hadithima, o dizanju ruku na mazu, da su na kakvom je stepeni? Mutavati. mutavati ili ne? Yes. I to ni moj govor. To je govor najvećih plejada islamskih učenjaka. Od imama Buhari do imama Sujuti. Imam Sujuti umro 1911. godine. Imam Sujuti, među ostaloga, jedan najkasniji koji govorio, kaže na to Mutavati. Jedni su čak, kako kaže Hafiz Iraki, da broja sahaba je 50, a mi ne kažemo da je 50, 20 je nekoliko. Njih se prenosi od izlanih ruku u namazu. Ali se smata da je taj hadith mutavatir, smata se da je mutavatir. Što znači da hadith bude mutavatir, braću? Rekli smo, to je kao da gledaš Allahovog poslanika, da to nešto radi praktika ili govori. Da svaka generacija koja prunosi taj hadith je u tolikome broju da je nemoguće da se pojavi greška ili lašna. Nemoguće. Jel'o jedu sad ovo? Sad ti meni dođeš i kažeš nemoj zbog jedinstva musimana da praktikuješ taj hadis koji je mutavatel. Kur'an je braćo prinesen kako? Mutavatel kao? Aha, mutavatel. Zna mi sad dođe neko mi kaže nemoj praktikovati kaj jajete. Sto, ne vjeti će se moji naso. Ali možete zamisliti to pošto imamo sad haber mutavatir, koji smo sad opisali, suprotan njema jeste haber ili informacija, ako zove se Ahad, Hadis Ahad, koji može biti ili Garib, ili Aziz, ili Mešhur. Garib jeste kada ga samo prinosi jedan u generaciji. Da li od da li naprijed. Aziz jeste kada ga prinose dvojica u generaciji. Mešhur, trojica je više, ali ne doseže stepena mutavatira. Dobro. Ja sad dolazim u džemat koji neđe rukevu namazu. I oni rade po kakvom hadisu? Mutavatilu ili po Ahad? Jer ah, ah, ah. hadis koji je došao nama o nedizani ruku namazu spada u grupu koji zove Ahad. Ahad hadisu. Po svim govorima islamskih učenjaka, faqih-a, pravnika, usulijun, učenjaka usulu, muhaditha, kaže se ako mi dođe hadis mutavatilu, I ako mi dođe hadis ahad, evo ga mutevatir, evo ga ahad. Ja mutevatir dižim, ahad odbacujem. Neke vjerod ostaje. Zašto? Jer ovo vamo nema sumnje. A vamo ovo, haber ahad. site sada, još kad mi ovaj haber ahad ima kod sebe prigovora. Jer imam Bukhari, braćom moje dragoj, boruje vahadis. 13 najvećih islamskih eksperta u islamskoj hadijskoj znanosti su oborili hadise, odnosno ove koji govori on ne dizan i namazu. I mi smo pojasnili te greške koje se nalazi ako se sjećate, po pitanju ovog hadisa. Pri govoru na hadisu, ja sada moram da odbacim hadismu te latir, ko da gledam po sanika, sallallahu alaihi wa sada, to radim. I ta privatim hadis ahad koji ima po ko sebe slabosti i prigovore najveće hafizu, mu prigovorili zbog čega? Zbog menheđa. Jer mi neko trasira menheđ. Moj menheđ je šta? Menheđ postanika, već, salatu vas salam. Ako mi dođe informacija koja mu te ja joj objeluške prihvatam, nek mi glava ide. Ne više na nek mi ide glava, nek mi ide glava, nek mi ide na posljedice. Jer će me sigurno Allah, Jalešanu, na tome pomoći. I sigurno će na Đelešanu u tom postupku dati bereket. Zamislite sada, Allah Đelešanu naređenim da klanjamo. Ne ljuti će se komunisti, klanjav, nećemo klanjati, nije ćemo klanjati. Oće nam dati Allah bereket. Ja klanjati moram. Lava ide, ali ja klanjati moram. Zašto? Jer smo je došli mutavatir, od objava mutavatir koja je došla od Allaha, nemoguće da bude greška ili laž. Kao što im dolazim mutavatiri. Hadis, De ne moguće da bude greška ili laži igranje sa vakim načinom svatanja pravila je veoma, braćo, opasan. Veoma opasan. Odbacivanje mutevatira, a prihvatanje Ahad hadivisa koji sebi, kod sebi ima prigovore, jeste, braćo, nedolikuje početnicima koji traže ševijatske znanosti. Početnicima. A ne onima koji su sjedili u tome pojede. mi ha ja sam bracciamo ha giovorio kako navodi Abu Bekar. al-Arabi ah, u soma dialo ahkam al-Qur'an u 4. tom tomu siachte se kaže došao mi je Tortushi mu došao posut nego u shejhe učite. I e kaže luci se da kandamo kaže podu namazu džami to je bilo nobali mora Tortushi je bracio di za ruke al-Arabi je maliki isku mezevanie di za ruke e ka su dosho džamiu kaže tamo subili Mornani jedni kapetansat i mornani, kad se želi da on tamo diže ruke, kaže, šta nam, kaže, ovaj radi, utrite ga, kaže, vestimo, ubijte ga, vas te ga umore. Pa sam, kaže, skočio, pa brani, pa tamo se, pa se, kaže, ovaj nije ni primijetio. Kad smo završili s namazom, kaže, primijetio je zabrinutost, kad smo išli, kaže, na mome licu, pa rekao šta je bilo, pa sam ispričao šta se dogodilo. Kaže, on, ko sam, kaže, ja, da budem, kaže, ubijenim zbog praktikovanja suneta Allaha, ono poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda kaže nisam ja toga dostojan. Udanem ili ubje neće biti svako zbog suneta, nego baš samo onaj koji se kako. A drugi hadis da. Evo ja sam vam šematski ovo malo sada prikazo. Naći radi se sada o ova dva hadisa koji smo spominjali, jedan rukoe i drugi izgovarano je ami nakon kada kaže imam vele boli, da li se Izgovara, amin, naglasi ne. Ovo sad da nas neko sluša, rekovi bi, vidio bi je, subhanallah i o čemu oni govore, Umed bolan krv teče Egipto. Između oni koji, razumijet onaj neće šarijata i oni koji hoće kod bila šarijata. Tako mi sad ovdje govorimo ome. A zašto? Zato što se ovdje u našoj zemlji pojavaju neki menheđi koji hoće od tebe napraviti mekušca. Vjerujte mi, mekušca. Ništa ne moj kontrat. Rekuo ti šejeh samo tako rani. P Jel vidite vi? Po pitanju braćov izgovaranja amin na glas, nakon kada imam kaže amin, došli smo rivajati i mi ispominjemo. Prvi, vidjeti, že imamo termini da Do Donazem preko sufjane teorije, a on od Selim ibn Kuhela, zatim do, taj rivaaj se ne vidje do, onaj Bajder ibn Da kad bi Allah uposlenih sallallahu sallallahu alayhi wa sallam rekao, rekao bi, Amin, kaže u medde biha savtehu i kaže šta bi podigao bi svoj glas podigao bi šta? svoj glas Glasno to bi gaes govorio dobro odi imamo prenosi koji je sufiahn sufiahn to je? sufiahn et tawri sufiahn et tawri namah dola sa drugi hadith vidiš kak tabarani koji šo'be vidi šo'be Prenosio celemi Ibn Kuhayla. Vidite ovo, isti prenosilac. Ja vidite ovo? I zatim vidio Dovair ibn Hujra. Da kaže, kad bi Allah po sani, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, Vala dhalin, onda bi rekao, amin, kaže, Wachofava biha savtehu. Ej, to bi, istnizio bi, kaže, svoj glas, stihim glasom bi to rekao. Reko bi, amin, stihim glasom. A vole, wamedda biha savtehu. Visoko bi, povisio bi svoj glas pri meko amin. Dolaze nam, znači, preko istih od Seleme Ibn koji hejla, istu od Seleme Ibn koji i naprijed. Isti prenosilce. Ali bi se odavde poradio problem. Sufjan mi od Seleme prenosi sa biha sovtehu. sa povišenim glasom rekao amit, a šu'ba mi od Seleme prenosi da bi to izgovorio tihim glasom. Sad, kao početnici u hadiskoj znanosti, mi ne moramo znati, mi ćemo odmah reći. Sufjan emirul minifir hadis, potpuno polu znanih prenosilac u hadiskoj znalosti, šo'be, također. I onda kažemo, onda obadve je každa ispravno. Jel tako? Šta ćeš, nima drugi. Obadla je ispravno. Međutim, spasne sebe. Islamski učenjaci, kada ovako nam kaže, kada nam dođu kontirajući hadisi koji prenosi sufjan od nekog prenosilca, ili šo'be od nekog prenosilca, odma se kaže, daje se prednost hadisima koga? Šo'be teli sufijana. Sufjanovi zato što Sufjan bio učeniji, precizniji i prenosiliji to. Je. Ovo je kod svih islamskih učenjaka u hadijskoj znanosti. Bakvarija prvi je to pa jasno. Jel uredo sad ovo? Idemo dalje. Dolazi mi treći rivajet. Al-A'la i Nusarih. Al-Asidi. Prenosi ovaj hadijs također od Seleme ibn Kuhela. Također sa istim sadržavom uvamedda biha sautehu. Sad imam šta? Dva prema jedan. Znači imam od Seleme ibn Kuhejla mi prenosi Sufjan i ovaj, mi prenose hadis gdje Allah posladi kad izgovorio amin podiguo svoj glas. A samo Šu'be mi se izdvojio i kaže da bi šta? Tiho izgovori amin kad bi rekao vela Dobro? Dva jedan. Bilježi mi Imam Beyheqe u svome sunenu. Od samoga šorbeta, evo ga ovdje, od samoga šorbeta, ova isti hadith, gdje bi Allah uposlali sa osnovu šta? Podigao svoj glas. Sad nemo šta? Nije sad više dva i Nije sad više i ti je tri i jedan. Nego je nokaut. Zašto? Jer mi ovdje šorbe od sebe, vrkajina, kaže da je šta? Spustio svoj glas, tiho bih govorio, amin. Doć mi dole sa istim laca, odnosno preko šorbe dolazi, povisio bi svoj glas. daš. Znači, oči gledno se radi, gdje Ako takozvanoj grešci u ovdje, gdje, zato kažem vam u da je ovdje što, već šta? Pogriješi. Zato se ova hadith smatra, šta? Pogriješni. Ne smatra nekada se slab lanas, prenosilaca, nego se kaže šta? Greška. Dobro? Jer znači od dozvoljno raditi, ostaviti sad ove vjerodostljene hadithe, koji nama skroz otvorili oči. Ostaviti ove sad vjerodostljene i uzeti hadith, koji u sebi ima grešku i falinku. Dobro, paste sada, paste sada, radiš u fabrici sokova, u fabrici sokova radiš i sad si tamo umjesto ne znam nija koliko da stisneš tamo dugme toliko procirata neke tekućine koja je opasan staviš, povisio si tu tekućinu za 20%, hoćeš pi taj sok, ne. hoće li taj sok u, u potrošačima, hoće ako komisija kako ne treba, ako je fabrika kako ne treba potplate tamo, ma tru ljude. Možete doći. Preče i ovu. Ako mi dođe, ako se otkrije greška, šta se radi sa tim? Odmah ga prekrijiš iš. Potom se naradi postupne postupne, nego se ta greška mora obejaviti. Napotiv, ovaj je rekao šta? Nemoj izgovarati, amin, na glas. Zbog čega? Sad ste vi zbog čega. Jel' ovo jasno? I mal' koji pitan, kapitan Dobro. Kažu, braćo, Nećima kaže to činite zbog čega? Zato što je me kaže Allah dželešanu naredio šta? Jedinstvo. Zato što kaže: "Atassim bi hablillahi jamian wa la tafareku." Kaže: "Držite se čvrsto a mlaho dželešanu, užete i nemojte se šta. Nemojte se razilaziti." A kaže, ako mi sad dođemo džemaat, ljudi ne diježu ruke i ne izgovaraju amin naglas, naljuti će se imam, naljuti će se ljudi. To do, do, do nekih smicalica, zato je na nama šta? Da očuvamo, kaže, jedinstvo, jer mi smo razumljivi, mi poznajemo malo više vjeru i tako dalje, mi smo razumljivi, mi ćemo popustiti, shvatit ćemo da preće na jedinstvo, nego da se zbog jednih sunetskih radnji, makar bile mutavatir, makar bile ispravne, a ono što je kod njeha grešan, to ćemo da prešutimo. Ovo je, braćo, moja draga, što bi rekli, bukavalno shvatanje samoga ajeta. Ali, pa ste što kaže dva djevečan? واعتصم بحبل الله جميع شوفنا استوساكاجا دجتزا الله هو جل شانه اوجه دوستو مكتيره شتاه اوجه اود قران وسنه نرجين يا اماني اي او ما اوجاني الله اوجه قران اي سنه ولا تفرقوا نميت نزله تيسه شو znacوا نميت اذا ako se ne Sigurno ćete se različiti. I onaj koji ne bude se držao Kur'ana i Suneta, on je taj koji stvara fitnu i on je taj koji se razilazi od onih koji se drži. Ispada sada, shodno ovim menedjima, da ja i ti, ako se budemo držali Kur'ana i Suneta, i to bude uzrok da se neko na nas malkice naljuti, ispada da mi smo od onih koji prave fitnu i smutni. A oni koji se ne držaju Kur'ana i Suneta i u zabludama i u novotarijama, Oni su kako treba i ti ih moraš udovoljiti, jer ako ne budeš udovolio njih novotarima i čefovima, bit ćeš od onih koji cijepo i džemata koji se pribudeš bez žava osuneta pred njihovim očima. Je li ili nije menedž, Kaže zatim, bratovo mi je pričao, braćo, da kaže, razvarao sam sa njim nekoliko sati. Između ostanog, to je bilo na, u Evropi gore, na jednom od skupova, I postavljao sam kaže, i pitanje. Pitao sam, kaže, o propisu onoga koji ne namaza. Vi znate koliko sam mi o tome govorili. I, i koliko dokazao sam potom tom pitanju, iznjedri. Pa kaže, pa postoji raziraženje kod islamskih učenjaka potom tom pitanju i tamo se vamose. Pa kaže, ja sam rekao, iđma ashaba. Kaže, iđma ashaba ne bileži niko, osim kaže, mu kamer Iđma ashaba kaže, šta صحابا? صحابا, da ona je Iđma ashaba? Konsenzus ashaba da onaj koji ne klanja ne može biti musliman. Kaže, to ne bilježi niko, ne prenosi niko osim Ibn Uqaym al-đawsi. Nije bitno, mi ćemo sad malo redno ukrenimo. Uvoj meseli, kada dokazimo sa kuranskim majetima, ti ćeš, stojde na ovaj način, to se tevili ovako. Ako dođem sa hadithima, ti ćeš, stojde sa nekim drugim hadithima. Ja ti dođem sa direktnim hadithima, po se onovo koje ne panja ti mi, kada ima ona bitaka, šta ćemo sa 99 sigila, šta ćemo sa čovjekom koji kaže la ilaha ila Allah, pa ni... Ne... Zamotaj, skupko, zamotaj, hajde, Dobro, treća stvar u šarijatu koja je osnova vjera jeste šta? Iđma il Kosenzu sa shaba. Na čemu su bili ashabi? Na čemu su bili ashabi? Po pitanju onoga ko ne klanja. Ako kažeš ashabi su bili, iđma ashabaj na tome da onaj koji ne ne može biti s nima, on ti kaže, to je neko sami lukajno dželzi. Braćo, ovo je prodavanje loja za bubrega. Zašto? Pogledajte sada, imamo termi prvi je taj koji navodi iđma ashaba. U Hrivajetu od Abdullahi imen Šakika, poznatog tabiina, koji kaže nisu ashabi Allahog poslanika sallallahu sallam smatrali jedno djelo ostavljanje nekog djela kufram osim namaza. Nisu ashabi Allahog poslanika sallallahu sallam smatrali ostavljanjem nekoga djela na nastepenu kufra osim namaza. I dolazi nam ovdje množina, kaže, mamu Šelkani, ovo jasno upući našta pa idi ma iko sa 7 ove znači prvi je Abu dhahib al-Shaqiq ovaj drugi odma uz mamra na misulkam dobro treći nam dolazi Hasan al-Basri koji između ostaloga također slično Amerika kako navodi kako navodi između ostalih alekai ushralo salih al-Khari dobro to je treći oba dvojica od velikih imama i učenjakom meta. Šesti nam dolazi sam i mamu mervezi, koji sam isto takođe to kaže. Sedmi nam dolazi, između ostaloga, iblutemije uh, u svome dijelu Šerhulumde. Kada komentariše tamo, kada uh, govori o propismanu koji je nekada u drugome tomu, kada govori tamo i sad mi spomnije taj, taj džimak. Takođe, Ibn -u Hazm u muhali također navodi da je to iđma sahaba čak Ibn Hazm potpija sve dne ove gore. Kaže ovako, Ibn Hazm je na Andaluziji, otprilike od nje Kaže kada nam dođu neke informacije od ashaba, da se prenosi od nje nešto. A nema tome nešćemu što se, što oni navodi prenose muhalefa. Odnosno, niko ne navodi nešto suprotno temu da ashaba. Ovo se smaka kod nema če ime iđma. Jer da postoji, kaže, prenglo bi se do nas. Ako nam dođe pet, deseta shaba da su prenili da je nešto bilo crvno, ne zeleno, a niko nam nije došao i rekao bilo je bijelo, zeleno, crveno, to se smatra šta? Da su svi ashabi smatrali da je to bilo crvno. Dobro. Čak i da ne imamo sad ovoga što smo sada spomenuli. Hans, čak da je samo to rekao u Clemne Josie. To nas opet ne zanima, jer se ne vežemo za ljude, vežemo se za rivajete. Mi smo vraćo odradili ove ovaj rivajete sve prije nekoliko godina. Postoji 15 shaba koji su smatrali direktno i indirektno da onaj koji nekvanja nije muslimar. Pa ti se puši. 15 njiha. Od 15 njiha se prenosi 22 rivajeta sa lancima prenosi lanca. 15 njih 22 rivajeta. 14 sa spojenim lancima i 15 je nakl od Abdurrahmanim Aufa. Abdurrahmanim Aufa. Od njega nema spojenog lanca. Ovi 14 ima i spojene lance prenosilaca, nekih po dva rivajeta. Od ti 22 rivajeta ima neki koji su ispravni, ima neki koji su dobri, ima neki koji su slabi. Slažemo se. Ali svi oni govore direktno i indirektno da onaj koji nema namaza ne može biti musliman. A nema nam ni jednoga rivajeta od jednoga shaba, pa makar bio lažan rivajet, da je neko da shaba rekao, onaj koji nekog pa mi se razilazimo kod toga. Ili, pa možemo biti musliman, nema ni jednog. Je li ovo menheđer li I zatim, kaže, upitali li bio? Pa dobro, hoćemo, kaže, klanjati, kaže sada čovjeku koji ne klanja. Rođa, mi umru? Hoćemo, kaže, na ženazu. Kaže, otiđe na ženazu. Stani, kaže, u saf, a nemoj, kaže, zalit za njeg. Otiđe, rođa, da ne bi sad bilo Rod, prekidane rodbinske veza. Umro mojo o i Hasam moj rođak. Nikad Allah džellejal ne je pao na sejdu, sad da ne bi se naljutla moja tetka ili stina namene što ja nisam u i Hasu od što nikad svoj sinu Isus spustili. Ja sad treba zbog meneđa da ja odem nekome na dženazu takvome da mu klanjam dženazu, ali kad budu doavljači ja što otit ili će može tamo ne zna samo jezik pomisao. Ja Murtaza mislite li Allahu pa sa neka sallallahu alejhi ve da su ome recimo primere radi Amidži, ono oh, je, yeah. odi na dženazu, Ebu Leheb, njegov Amidža, umruo kao nevjenik. Jel tako ili je tako? So, Zna mi se to, otišao njem na dženazu, Allah, pa za Zna mi se sad, zbog kakvih, pretpostavlja, za, zato da ja spajam rodninske reze. Džeti je akida, džeti je imar, čim si poslar? S meneđom, bolar. E volebke, kad laješ alašano do sudjak danas spomeni i proklinje Da, a posljednji grad ćemo njemu na ženaz, primjera radi. Ja nema razlike između njega i ovog kog Ko god ne spada svoje lice na sveždu. Shodajš malo i smo sad spomenu, ne može bitno sve. I sad ti odeš tako na ženaz, radi reda, radi toga da će naljutiti tetka ili ili dajže zato što ti njemu nisi otišao. I pa ste opet da imitiraš i da glomiš Odeš tamo, ha, ali nemoj každobiti za njega. Jer ovo je osobina vjernika, koji nosi kuban u svome srcu, nosi sunet u svome srcu, nosi tabhid u svome srcu, da bude mekužac ovakav. Jer ovako je osobina. I treća stvar, možda ćemo nju nastaviti, Pregovorili su nama, braćo, vi znate, braćo, da vi se s vama ne, ne imamo, imamo prostorije. Nema prostorije. Prošle godine dok smo imali bolje prostorije, kupljali smo se nakon i tanjali smo i jacije i teraviju, jel tako ili nije tako, nismo svaku teraviju planili, koliko su mogli kanalismo smo, nije bitno, travi na maz, ako sad tako može. Ove godine nema ništa, ne imamo gdje i nemamo okolnosti, nema mogućnosti. Između ostaloga... Nekoliko dersova smo prošle godine i preprošle godine sjećate se, govorili o propisu samej teravije. Sjećate se. Ja. Ha? Jel' ostala jedna graškica sumnje koji je nekog od vas resno po pitanju, uvijek neki je ne nesnoća oko toga namazda? Toliko smo i svekno govorili. I sad dođe neko i optuži nas, kaže... Hm, kaže, oni ne smatraju taj, kaže, u njih nema teravije. Ne smatraju da treba, kaže, klanjati u džamatu. Zašto? Pa kaže, rekao To su oni pojašnjavali dole na svojim drsima kao bolje je klanjati, klanjati se u kući pojedinačno kažem u džematu se ne klanjaju. Jesmo tako mi rekli? Nikad nismo tako rekli. Nikad nismo tako rekli. Ali smo rekli šta? Da je bolje je klanjati u kući nego u džematu. Sad opet kažu, aha, je li to kaže tvoj govor ili govor kažem nekih učenjaka? Ovo je govor učenjaka. Ovo je govor posanika Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. Na brzinu samo ćemo krenuti. Posanik, sallallahu alaihi wa sallam, znači poznatoj, poznatoj hadith o teraviji. Poznati hadith o teraviji, tako zvano, kako hoćeš. Man Buhari je gnaudi na nekoliko mjesta u Sume Sahihu. Ovi, kada govore o propisu teravije, kažu, teravija namaz je mustaha preporučno, sunetulma, kada je potvrđeni sun da se klanja, kaže u... O jemaat, do kazato jest da Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže klanjao dvije, tri, četiri, neki kažemo, noć, ne znam koliko. Onaj kaže klanjao džemaatu, kaže da su dočim su jedanputa izašli, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme je izašao. Znači i rekao je: "Nije mi ništa spriječa da mi zađemo osim da nam se kaže, propiše farzom." I kaže, "Ovo je bio uzrok zašto kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije klanjao sami više taraviju džemaatile." Bojazan da bude propisana farzom. Ta bojazan je otišna sa smrću poslanika nema više straha da se džamati nekvarima. Ovako lijepo zvuči, je li tako? Međutim, šta nam urade? Ispuste nam jedan dio haditha prije. I ispuste nam haditha. Isp... I samo ti dade ono što ide na njihovu vodnicu. Što bi rekli mi. Kontekst. Kad se vratite, kad sakupite sve hadithe po ovom pitanju, a treba vam nekoliko možda dana da sakupite sva hadijska djela koja govora o ovome, naćete zapanjujuće stvari. Ni Buhari ni Sahih ne čitaju, koje je prevedano na bosanskom jeziku. A Iša kaže, tavit, kaže, ali kada je vraćao moja draga, ovako ćemo reći. Kad bi upitali ove koji govori o ovim propismima, kada je postanik, sallallahu alaihi wa svema, kada je kad je, U kojim noćima? To što vi znate, zato što smo slušili, mi smo upoznati o tome. Ubitaj neke drugi. Kad je klanjao po sanju za sam teraviju? Koliko noći? Je li kažu dvije? Je li kažu tri? Je li kažu četiri? Je li kažu nekoliko? Dobro. Upitaj koliko godina je to trajalo? Koliko godina je klanjao teraviju? Je li klanjao jednu godinu? Je li klanjao dvije godine? Je li klanjao tri godine? Je li klanjao četiri godine? Je li pet? Samo jednu Ha? A koliko godina ili koje godine je propisan? Drugo. Druge godine po Hijri je propisana Ramazanak, propisan post. Osam Ramazana Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je doživio osam života. Osam Ramazana. Od osam Ramazana nejaki su i nemoćni da nam donesu primjer radi 30 hadisa koji govori o 30 noći da je Allah Poslanik sallallahu alejhi ve sellem džemat 20 daj mi, mi daj, nemaš. Od 30, pa ste 30, ovako ćemo krenuti. 8 Ramazana, 8 godina. Po 30 dana kad bi uzeli prosjet, 29-30 može biti mjesec Ramazana. To je 235 noći. 235 noći Ramazanskih je poslanjih s.a.v. što bi raki mi, u grubom doživio u svome životu. Od ti 235 noći koja lao Allah posljedno u glubom doživio u svome životu, ne mogu nam definisati, jel klanja od dvije noći džematile sa ashabima, ili tri, ili četiri, ili nekoliko. Razilazim se, mi kažu dvije, oni koji, koji su ozbiljniji, koji mi kažu dvije. Jedni kažu tri, jedni kažu četiri. A mi sigurno kažemo koliko. Bez ikakve su umjevi, tri noći. Samo je tri noći posanih s.a.v. klanjao taj namaz. Ako se tako može da kaže. Od djesta 35 noći u svome životu samo tri je klanjao. Dobro? Rivajet je znači kod Buhavi u Sahihu i kod Malika mu Lepte i kod Abdu Razakomu s.a.v. Abdu Razakomu s.a.v. odis pred nas. Pošto čita u pogladnim automata. Kaže se između ostaloga... I nakon toga više poslanik sallallahu alayhi wa sallam nikada nije klanjao na ovaj način, da su sahabi za njih klanjali. I ovako je, kaže, bilo u, u hilafetu o, Ebu Bekra, dvije godine i tri mjeseca. I kaže, i ovako je bilo sadre hilafeti Omer u početnom vremenu hilafeta Omera radijallahu alayhi wa Nakon smrti poslanika sallallahu alayhi wa sallam vraćao godinama teravije nisu klanjele džematile. Godinama. je mu Bekr bio zavodi. Jel to ashabi bili u zavludi? Jel to Omer bio zavludi? Jel to iđma ashabi? Niko nismo da pisne. Jel su to smatrali ispravni? Jel moguće da ashabi prešute nešto na čemu je bio sigurno i 100% poslanih? Mm, to su stvari, vraća, koje se sokubljavaju sa ideologijom i akidom ashaba. Me kušte nakladisno nja. Dalje. I kaže ovako je bilo u vremenu hilafeta Abu Bekra i u početku vremena Hilafet Omera. I hadis ide dalje. Spet nije, kaže, jedan puta, Omer sa Abdurrahmanom ibn Aufom izašao i došao do posljednika sallallahu alaihi vseleme, čam je u mjesecu Ramazanu. Pa je kaže, vidi u mesjidu kako ljudi klanjaju mu te karehi. Pojedinačno. Ona i tamo klanja, kaže, tamo jedan za njim dvojica itd. Pa je rekao, ja, kaže, smatra. Ja, kaže, smatra. Da bi, kaže, bilo afbal bolji da ih ujedinimo za jednim imamom. I rekao ovde Omer, ja smatram da je sunnet, da ih ujedinimo za jednim imamom. I rekao, ja smatram da je bolje da ih ujedinimo. Ovo je njegovi kako kaže mnogi islamski učenjac. Pa je došli sutri dan i rekao je u Bih ibn Kavu da predvodi lude na namazu. Došao je sutri dan, pa ih je našao kako klanjaju za jednim imamo I rekao je šta? Nema to, bi kaže kako li je divna ili lijepa ova navotarija. Ovako je došla. Ovdje nam sad ima jedan belaj gdje ćemo kasnije obraditi, i ako ne u drugom predavanju našemu, šta se podrazumio podim izrazom i da li je dozvoljno reći za neki ibadet makao u jezičkom spisu da se nazad može navotarijom. Ili zašto nije Omer ovdje rekao kako li je divan ovaj sunnet Allahov posljednika koji je za zapostavljen Otkuda kažu ovo riječ? Ovo je braćan mesela koja lomi i kičme mnogima. I ne smije se oni u planu govoriti. Jer ako rekliš, onda bi vaš optužen. Mene ješ ti u pitanju. Ali ovo me svi sam slušnjaci govorili. Ne ise. Ovo ćemo kasnije ako namala dadne vremena da nekad se opet okupimo. A zatim kaže ću mene riječi. A oni kaže koji spavaju su bolji od ovih koji sada kraljaju. Oni, kaže, koji sada spavaju u Elivajtu Bukhari inom sahihu, umveti uh, mama uh, malikaju, uh, sunenom uh, osanahundarsku. Uh. Zatim kaže, jer kaže, oni su klanjali u prvoj dijelu noći, a ne, kaže, u drugoj. Dilo je na to odnosno da se kaže, ako bi klanjali u drugoj dijelu noći, bilo bi mi je bolje nego što klanjali sada u u prvom dijelu noći. Fata ka li vi ovo sve o čemu se sad radi? Vraćamo se se opet malo nazad. Izoq hadis se takođe zapučio kad je došao prvi put u džamiju, zateku ljude kako kanje pojedinačno. Jel je Omer ibn Midjima koji je klanjao? Ne. Nije. Kada je došao druge noći, kad je ujedinio za za ubijen krv, jer bio sa njima zajedno. Nije. Nije, nego je došao kao video ha ovako i ovako botol. I opet kaže, oni koji spavaju sada, a budu je kanje u drugoj bolji su dobije. Može znači sala Allahu la Dobro. Rivaj dizab dozarzać se do osim financa prenosi laca da je Ibn Abbas kaže ovako: Bio sam pozvat kod Omera na sehur, da se sehurim kod njega. Bio sam pozvat kod Omera halifa da se sehurim kod njega. I kaže, kad sam došao kod njega, začu ovaj glas. Žubr ljudi. Šta je kaže ovo? Kaže to ljudi, kaže izlaze iz džamije. Klanjali su u džamiji. Jer oni je okupio. Kaže Omer, ah, kaže oni kaže da su kaže klanjali u drugoj onaj dijelu noći, kaže, bolje mi je, kaže, od na čemu se oni bili sad. odnosno, što su planili u prvom dijelu noći. Odmah vežimo za ovog. Opet mi je bio sanjima na, na teraviji. Lik je Ibra Bas bio sanjima na teraviji. Ali ovo sad ovdje zanima nas propis, bolje znači druga noć, dio noć, nego prva noć, ako već klanjaš u, u džamat. dobro. idemo. Odredio je Ube ibn Kaaba da im predvodi namaz. Riva je bilježi Abderazah u svojemu sanjafu sa vjerdose manca prenosila. Slušajte sad ovo prdivo. Kaže, kada im je klanjao, kaže, ubej ibrn kaab. Nije im, kaže, činio kunut, a kunut se čini djej, na vitre ili na, na vitre namazu. Nije im, kaže, činio kunut dove, dok ne bi, kaže, prošlo 15 noći mjeseca Ramazana. A danas radi odmah na početku mjeseca Ramazana. Jeste razumijeli mi? Niti imao mi jedan dokaz, braćo, da Allah posani se u sanjafu, je klanjao ni tri noći kad su Asabi sa njim okubili, kad budemo sad pojašnjavali, da, da je on njima činio vitr namaz i da je činio njima kunut. Nema ni jednog hadita, niti lažno, niti slabo, niti jednostavno. Ali imam ovu. Pa kaže Ube ibn Kabi me kaže, kad bi nastala 15. noć Ramazana, činio bi im dovu, kaže, na kunutu, na vitr namazu. Dalje ide Rivaid. A kada kaže, nastupila 20. noć Ramazana, u ibn Kabi bi ostavio tu svoju funkciju, otišao svoju kući kaže, i predvodio bi svoje ukućare zadnjih deset dana u mjesecu Ramazaga. I na njegovom mjestu bi došao drugi malo. Sada vidi kako se sve malo pomalo odbio. Dobro, idemo sad dalje. Pogledajte sada. Kad ih upitaš o te tri noći složili smo se to. Tri noći je poslanik u kojoj dijelu mjeseca namazana je klanjao te tri noći? Prva trećina? Druga trećina? Ili zadnja trećina? Zadnja trećina. Zadnja trećina. Mnogi od njih ne zna reći... Ne znam, prva ili druga, ne znam. Dobro, drugo pitanje. O te tri noći koje je klanjao, je li klanjao jednu i za druge ili je između njih bilo nekih raza Noći koji nije hranjao? Ha? ha? Ha? A kako znamo da joj trvalimo? Ali je iz naše glave? Nije. Povijajte sada. Samo dima džene se nalazi onaj... Musanef od i... Od... Abdelazaka Elgatur. On je najjasniji. Najjasniji je Musanef ovde. Abdelazaka, Samo Musanefu. Ovo najjasnije navodi i objašnjava. Iako kod drugih se to također ogleda, ali njega sam izabrao zato što ne me jasniji. Dobro. Uglavnom ovako ćemo razkratiti. Kaže Allah od posljednika, ovako ćemo reći. Jel bio je etikafu ili ne bio etikafu? Svake godine. A? Svake godine je bio etikafu. Svake godine. Zadnje trećini mjeseca na bazani. Svi koji su nama došli. Odaeisha radijallahu anha. Jo stali govorio o tome da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve da Abu Zerra, Allahu poslanik sallallahu prvi puta klanjao ovaj namaz, ako se može reći, i treće noći mjeseca Ramazana. Zatim kaže, klanjao je trećinu noć. I zatim je rekao, kaže Matatlovune, odnos svako kaže, ono što tražite jeste, kaže, ispred vas. Ono što tražite jeste ispred vas. Trećine noći je ostao sa njima. Drugoj dan, kaže, 24. noći, nije nam izašao. Obratite pažnju. 25. noći je, kaže, opet izašao. I klanjali smo, kaže, za njim do polovice noći. Pa je zatim rekao, Ono što tradite, kaže, je ispred vas. 26. noći nije nam izašao. 27. kaže, ponovo, kaže, izašao i klanjali smo za njim skroz, gotov do samoga pojave zore, dok, kaže, nismo imali njima skoro da se se hurimo. I nije nam ništa rekao. I sam skućenjaci, kada pojašnjavaju, et, kažu šta? I sam, on je rekao ovdje, mnogo kaže, traženje ne... Tražen je lijeleta kader. Zašto? Allaho poslanih sa osvijem rekao da je lijeleta u kadru zadnjih 10 dana noć. Mjeseca Ramazana. Zadnjih deset noći, mjeseca Ramazana. Zatim je rekao da se ona nalazi u padnim i ne padnim. U ne padnim. Pogledajte, 23.00, 27 27.00. 23.00 je klanjali, nisu pogodili. 25. je klanjali, nisu pogodili. 27 je skoroz gotovno do sabaha, što kažemo. Zatim kaže Dalji i nije nam više nikada Allaho poslanih sa lalahu klanjao. I otiše sa ovoga svijeta po takav i u vremenu i beklanih a to niti u početku hilafeta Omer radijallahu alaihi wa sallam. Sada ješ malo, samo stvarno, ovdje zanima. Kažu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je, kaže, okupio ashaabe, a zatim je, kaže, klanja njima kojima. Okupio je, kaže, ashaabe, a zatim je, klanja ima kao ima. Uzmite Bukhari sahih. Ništa drugo nemojte uzimati. U prvom tomu, pogotovo tamo znači kada govori se, o... kaže Aisha radijallahu anha u opisu ovoga događaja. On je bio djevoj tikafir, ne bioj tikafir, zadnja trećina mjeseca Ramazana, jel se vidimo da je studo god od tada, kaže napravio bi sebi u džaniji sobicu od Hasure. Sobicu od Hasure. Pa mi kaže, ustao da klanja, pa mi kaže, ljudi se posafali i klanjali bi, kaže, za njegovim namazom. Klanjali bi šta? Za njegovim namazom. On je bio u sobici. Od Hasur je sebi napravio hus, sobicu gdje bi u džami tude i baletio. U zadnjoj trećini mjeseca namazanu i tikav. I kad bi ustao da klanja, ljudi bi pratili šta radi. Klanja, poslapali bi se za njegovim da kledaju. Jeste razumijeli me? Ovdje namak izvanu podata, kaže on je, on je znači okupio sahabe, pa i on kaže, znači međutim, imamo jedan i vajed, gdje Allah postane, sallallahu vare vseleme, da sadješ malo ovde da pojasnimo neke neke onaj dvomice. Ha. Kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije više zašao. Šta su oni došli i rekli njemu? U rivajatu ima čak da su bacali kamenčične na on osobi su gdje se nalazio. Pa i Isahova oni i rekao: "O ljudi, nije me kaže ništa drugo spriječilo da vam, da vam klanjam osim kad bude propisana šta? Farzan, ovo stoji sve, svažno. E, ovo sad ide što oni neće da nam kažu. A kaže, najbolji namaz kojeg čovjek može da obavi, jeste namaz kojeg obavi u svojoj kuć, osim, kaže, propisanog namaza. U tu pa čak i u momem meskidu. Zatim kaže, ja nasu, sad u fibu jutikom, ili marivajet, prije toga je rekao ovo. Zato, kaže, ljudi, o, ljudi, kaže, kranjajte u uh, svojim kućama. Ovaj ćete naći li kada tamo sada islamski učenjaci u problema fiqha i u hadijskim djelima kad govore tamo, kažu evzdalnije klanjati kažu, na file u kućama nego kažu u džamiji. Dokaz zato kaže jeste na me govodnje, rekao, rekao, najbolji namaz koji čovjek može dobaviti, kaže od, od, od, od nafila, jeste onaj namaz koji je u svojim kuću, od svojima je propisano namaz. I gotovo. Ali kad bih htjeli da odradimo, da shvatimo kopretnosti hadijs, moramo u potpunosti navesti i sabrati sve li koji postavljaju na tu tematiku. Ovdje mene Allah postani sa svemi tebe. Uči da svaka na fila koji je bolja da se obavi gdje? U džavi ili kod kuće? Kod kuće. Kod kuće. Dobro. Teravi namaz. Jel propisa mi farz ili na fila? Zašto se napravio razliku onda? Pa si mi naredio da da ja da, da, da molam 30 dana ili i tjeraš me i kažeš bolj na sunetom mekada i bolje se je Kad mi postani sa svemi kaže da mi je bolje da to radu kod kuće. dolaze na gribajat koji bih ne bih šeibao svome, mosanjafu, bih ne bih zapoju svomu sanjafu, šeha banjeg od sirosa, jer od osim, se u ciliju sahija. Kaže, Allah posanjih sallahu sallam, namaz kojeg obavi čovjek u svojoj kući je vrijedni ili je vrijedan poput namaza koji gobavi u džamatu. Namaz koji čovjek obavi u svojoj kući od na fila namaza ima nagradu vrijednosti poput farza kojeg gobavi u džamatu. I sati ti Da ja ovdje sad se vape, ogromni, ako ga ostavim kod kuće obavljat, da izgubim zato što treba da idem u džemaja tamo, da bro za se lomim, ili da onaj klanjam, ne znam, za nekim mamo koji isklavaju, recimo, lijepo klanjam. Ne znam, nesvatljivo, broće. Nesvatljivo. Dalje, pa prigovore ti kaže, ma to je, kaže, površinsko shvatanje ih nekih koji nemaju meneđer. Još na brzinu to, pa da završimo. je mi modelana. Aha. Al mudawwana. Al mudawwana yastabrat shubaya aslawa u malikiskom efeb. Osnova. Sahnun je napisao učeniki mama Malika. Ha. Pogledše kaže, pogled dora. Kaže da je u Ramadana nikad nisu imali namaz taravija. Ni da ima u hadisima, ni da ima kod islamskih pravnika u prvom dijelu se zvali namaz neki taravija. Zvali su je u Ramadana. Imamo Merwaziya, odelo kodina, odet, pogleda te napisao djelozve sa Kijam Ramadan. يركو قيام تلاويح الى صلاه تراويح الى ليله تراويح الى ليلي. قيام ليله داو حاجه قيام رمضان ماكو سوى قال سئلتم هل كان قيامه الرجل في رمضان مع ناس يحب اليك أن في بيتك قال بيته مالك دا قال تبي دراجه اللي بول يقول دا تشوي قال ناس لوديمه تراويح الا فقال ان كان يقرا في بيته فهو احب الي Kaže ako mora onto da podnese svoju kući da hranja kod kuće da ne znači neće spavati. Neka kaže, kažete noći hranja kod kuće, to me draži. Kaže: "Wa laisa kullu nasi yaqwa ala zalik." Ali kaže nisu svi ljudi u takome stanju. Stoga im i mi kažemo: "Ako će spavati kod kući, idu džemaat, spavaju kod kući, na hranjaju tamo. ako ima snage da učiš nekoliko stranica na na, na nekoliko rekata, uči to." Hm. Dobro. "Wa kad kana min Hurmuz" Jansario fekommu obbijlihi v Kennedyva va imenu re ihim, jenusifu vla jakoo med nasi. Zati naodi ime naučenjaka u njebum vremenu koji ima malih zaam ti kaže da bi napuštvi klanjajaciju i ode kaže kući i kaže klanja svojoj porodici, on predudina mas u svojoj kući. Zatem kaže kole maliku u NNFR obislu mitladali, mitl a kaže ja to takođe razvi. Ja tu tako hojer rad. Dobro? Neводи samo da vidite o čemu se radi. Dobro. Imamo Mervezih, u Somnih imamo 80. Franca. Ovo je znači da uana Kaže: "Upita namo Šafi." Kaže: "Insela rajul li nafsihi fi baytihi fi Ramadan fa huwa habb ilayya." Voin salla fi jemaati fehu hasan kažim mushafia kažako bude čovjek klanjao sam kod kuće on ramazanu to je kaže meni draži to više boli a kaže ako bude klanjao sa džematom i to je dobro i to je dobro zato kaže mu Hudame, u svom djelu kapitalno djelo kada govori tamo kaže methad malikijski shaḫs ki na tome da je bolje da ni klanja pojedinačno noći Ramazana da provode u ibadetu kod kući je nego u džamatu. Imam Ahmed, zatim navodi, kaže kod njega izdebrani stav jeste da to čini u džamatu i stav Ebu Hanife, Rahimahullahi i ostali, jeste to kod u džamatu. Zati, nama Aborazak u Svomu Sanefu navodi jednom posebno pooglavlje i ovo da završimo. Samo da budem je. Uvijek sam ga izdeborao, ja. Ba, bolj Ima bolj krimenek. Ima pred Paš. Nije. Toto mogu vidjeti. Ja. Pogledaj Navodi Abdurazah, koji su ovom u Sanehu posljedno poglavljali obavljali namaz u, u, u mjesecu Ramazani. I zatim tamo onama navodi rivajete od ashaba koji su smatrali da je bolje da se klanja pojedinačno kod kuće nego u džanatu. Ne od mene, ne mama malike ni šafir, nego da ashaba koji su smatrali da je bolje da se klanja pojedinačno nego u kući, pogotovo da Abulah ibn Omerah. Ivod Abdullah ibn Abasa koji bi znali govorce dosetince kaže da imam nekoliko sura da znam samo iza džaa što rekli mi i tebe ti da i nešto malo još kaže draže mi da i klanjam zatim kod kuće nego da klanjam za imamom ibn Abbas znao govor kada bi bio bi upitan da li da klanjam kada za imamove za ili za za za kod kuće kaže zaši poput magarca kaže klanja salifi biti klanja kaže kod svoje kući kritički stavovi one hoće se ne može reći osim da se kritiku onaj koji recimo onaj stin Da imate koliko ste rivajete da bi znali ashabi golekanja i uznati ljudi sa imamom a oni klanjaju dole pojedinačno u istoj džamii s tim da bi znao Abdullah ibn Abbas odnosno Abdullah ibn Umar kada bi ljudi izađe iz džamije kao bi znao tada otiću otići u džamiju tamo kad nema nikog i tam bi probao i dočekao bi se u tamo klanjaoći kad elim nije zašto i on ne ovako su vidli i ovako je poslanih sallallahu alejhi ve sellem odgovorio ali ne kažemo pa sada šta kaže između starog sa Aliova je ali. zove se subhanallahu ova je komentar na bulugu al-maramidh hafiz ibn hagala as-khilani sa nani na predstavlja jedno od osnova popitanog razumijevanja hadisa u fikhu kod ehli suneti i el kritički se on da kamerama se prosto što on govori ovde a ne kad bi sve obznanilo No primjena kritikovat, a ne autora samo, kad on izmeđo ostaloga kaže: "Nema ni jednog rivajeta kojim je er Fuko koji dolazi do loka, sam da sin sa 20 trekata. I kaže zatim: "Ustrajno sa 20 trikata i ustrajno sam ide, svakod, da, sam ići, da se ide svako da se mora ići da struktura klanja, I na ovaj način i Obagu ovaj kaže jeste bitati novtavija u negogovo. Neka otravija, nego kaže on, kad ja mu dan, kaže sunne, propisi sa sunnet, da mora ora čovjek ku namazanu mjesec dana noći oživljava se ibadeto. Jeste. Kaže: na ovaj način kaže kao što to danas radi Evo, to je govor imama sa Ovo je znači, stranica 249. i 250. A ne bih da prevodim, izdanje znači ovo, Bejtulavkar, Daulije, Saudijska štana. Ko hoćenek se vrati, neka vidi govor od imama sa I to smo i otpolike riješili. Ostavi mi samo još da vam pojasni jednu stvar. Ha. Došli su nama i rekli, kažu, dobro, Kako vi onda razumijete hadijet, Je kaže ovaj posljedno sva svalim, inahum en qamem al imamih, hatta jansarife kutive lehu qiyamu Kaže, zaista onaj koji preselami sa imamom, kada klanja za pa preselami sa njim, završi namaz sa njim, upisuje se šta? Kao da čita u noć klanja. Ovaj zaista hadijet dolazi po pitanju, noć, uh, po pitanju namaza u mjesecu Ramazanu, Jer između ostalega dolazi rivajti, kad su oni dolazili ovom on posle nikom sa osobom, hajdi da nam planja da nam klanja, on je rekao, zaista onaj, kaže ko preselami sa imamom, ima nagledu kao da je čita u noć klanja. Oni su rekli, ovo se odnosi na teraviju. Ja. Pa kad sam ja rekao jednome, ne, to se ne odnosi na teraviju, nego se odnosi na fars, kaže, jel to je tvoj, kaže stav, ili govor u islamske čenjaka? Pa samo rekao, ovo je govor islamske čenjaka u navodi ko? Na Wadi Mubarak fori evo ga to je pred nas u som delu tohto ahbadi kada on komentariše kaže o hadis me džostaroga kaže kaže hatta yansarifu ay al se događa kaže on u nago dobija kaže do 12 sati se I ako bila na fila, ako imaš nagradu da štita u noć, onda Ne, za sabah. A nama je došao hadisi za sabah. Za da Allah posljedno se kaže, ko bude klanjao sabah namo za džematu, ima nagradu kao je joj čita u noć klanjao. Ispada na fila poput farza. Ali ovo ni jaciju za jaciju? Za pola jaciju pola noć. Yes. Znači na fila jacija yes. za nešto si jaciju. Zatim nam kažu, jednom se nam došli rekli, a kaže slabo, vi to razumijete hadise. Kaže, radi se o Ko bude klanjao, kaže, i jaciju, i sabah, onda ima nagradu kao da klanjao čitavu noći. A došli se nam hadisi razvojno. Ko bude klanjao jaciju džamatiju, ima nagradu kao pononoći. Ko bude klanjao sabah džamatiju, ima nagradu kao čitavu noći. Kaže, ne, ovo se objedinjuje. Kaže, taj, taj, neki, ko ti je rekao, taj, sada meni. Pa kaže, šta je vama do okaz, vašista uvijel, kaže, govori učinjaka, ne kaže, gov номер. Je habu mu sanifu Abdul Razaka Omar Allahu anhu, nije na Saba vidio određenih ashabe, pa išao ih tražiti, pa je našo čitao noć u Ramazanu kana. Čitao noć toliko da su iznemogli i nisu mogli doći na Saba. Čitao no 20 vaja, tri vaja, 20 vaja je rekao. Sigurno. Kaže čitao je kana ali u mjesecu Ramazanu, kod kuće tera, rekao mi loši namaz, ha? I nisu došli na Saba. Je su. Tražio Abdul Razak Da, to je prvi, stranica, 566. Neka se vrate na ovu. Biljaži nekoliko rivajeta, između ostaloga, pa mi govorio šta to, ja ne vidim toga i toga. Pa bi otišao kući pa kaže, klanjali su čitavu, kaže, noć, pa su umorili, iznemogli, pa su, kaže, klanjali sabah u džamaatu. Pa je rekao, omer, šta? Da su, kaže, bolje bi ime, kaže, bilo, da su klanjali dva rekata u džamaatu, sabaha, nego što su čitavu noć i badeti. Ovako shvataju hadis, ko? Ashabi. A kako shvataju hadise, oni koji no. su došli naopako nakon, njiha to njihoj objeraju problem. Omer kaže, ima taj neki adil napisao četiri toma, kaže, ha, one svari, kaže on tamo navodi, kaže, ko bude klanio i jaciju, i saba, ima nagradu noć. Ja njim kažem, meni ne treba to, meni treba govor koga? Ashaba. Omer kaže tako i tako. I sad da pojasnimo, ovo, imat ćete i šal nagradu, zato što ste... Gdje smo mi ovdje, da pojasnim, zove me jedan brat, pitao mene. Propis kaže, on je koja je noseća i ona koja je dojla. Šta da radi Dal da posti? Dal da naposti? Dal da se otkupi? Dal da naposti da se otkupi? I ja mu kažem... S odnimi vajetima koji bilježa brzak, musadnef, ovako je bilo ovo Svedo se lance, prinosivaca do vlajna, base do vlajna numera, ona koja je noseća i ona koja je dojlja i boji se nosite za svoj plod i dojlja da će joj preslušiti lijeko i za ono što doji, ona će znati da jede, da iftari i otkupit će se. Otkupi se. Dezakallah, hajp, ode čovjek. Ha! Nije prošlo dva dana čovjek mi razre po telefonu. Kaže, ja sam belaj, što si belaj? Kaže, taj i taj izdo fetva na internetu. Kaže, mora da napusti. Pa je kaže, dobro, šta je on tebi dao dokaza? Jer ja znam da nema dokaza od sunneta, dokaza nema. Nema od ashaba, nema ono što mi je rekao. Osim govori pravnika. Pa kaže, me bova, me bona. Pa ja je kaže, subhanallah ilavim. Subhanallah ilavim. Pogledajte noć. Hierarhija uzimanja znanja i uzimanja dokaza kod nas postoji. Ako se može i smije reći, jako ispravom tako da se kaže. Prvo je Kur'an. Pa meni šehi nevim kuma šeherah el-jasum kaže Allah Jerašanu, kogod od vas bude dočeku. mjesec Ramazana i posti. Ovo je obaveza svakome. I starcu, i bolestnome, i ženi dojeli, i ženi osjećaju, nema govora. Ja tako li je tako? Ha? I dolazim sad sumret. za sva za eti ona kojoj bolest ani ona kojoj na putu će na na, na, na dopuniti u drugij drugij kad bude moglo no, dobro donazime sunnet sagovorno po pitanju dojile i po pitanju no, žene koja je nosilica koja je trudna ja u Ukru... nemam ništa u sunetu nemam ništa treća stvar od koje kojemu uzimamo znanje koji su vidimo jeste šta stava sahaba jel tako četvrta stvar recimo stava i mama I učenjaka i tako dalje. Tako nije tako. Od ashaba imam Abdullaha ibn i Abdullaha i Abdullaha i Abbas da su smatrali da ona žena koja im osjeća i ona žena koja doji ona će se iskupiti. Za svaki dan da nahrani si romaha. Je u redu? A dolaze ime stavovim imama. Pasite sad kakve ime stavi dolaze. Pasite dobro dola sad. Ja mi kažu Napostit će kad bude mogla. Drugi stav. Otkupit će se i napostit. Treći. Ovaj, odkupit. Četvrti. Ništa od toga. Ovo se sad govori koga? Pravnika. Sa pa ste, ja sam primoran da prvo nakon Kurana i Sunneta uzimam govor koga? Ashaba koji su bihlu medresi Allahog, sa se. stav sve. Zamisli, ja ovo prekrižim, prekrižim i odijem ispod delo derađu. Zamisli, čovjek dođe ti kaže, evo ti hoćeš Mercedes najnoviju tipu. Kijek ti kaže, neću, hoću govor pa jedinicu. Ili ima to logike? Jer ima logike? Nećeš ono što je... Nećeš prihvatiti taj shov dole. Ovo nije malo žavanje. Kad se sam približiš, o čemu se radi? Dakle, moram prvo da prihvatim i da gledam šta kaže o sad. Ne nađemo gdje ništa. Onda idem dole na stav i mama. Ili ako nađe razilaže nje njih, on nam možemo dole još da vidjamo zašto su se razlišni, ako ima reko da mi to da to pojasni. Dobro. Pogajte sa stavom i mama. Kaže na postići kad bude znači i kad prođe sad onaj kad bude rodila kad bude znači prošlo vrijeme do je ina onda čuno na postit u redu kaže otkupiće se i na postit znači zašto da se otkupija ako će na postit znaš šta je nezinih da, da se možeš otkupiti ako će već odpo... na što se može onaj odkup... treći stav je otkupiti i on je validan četvrti stav ništa od toga spominje da spominje da gimnazna analozi u prvom tomu muhalli kaže niti će na postit niti će se otkupiti zašto jer kaže ništa Allah Đalešanu, po pitanju nije djevo nisu ništa A se sad da sam rekao, mova je govor, uzme čovjek, kova je govor? To je, to je mi pogoda, nekaj, evo ga oprije od tošljeneđer. Ne a mi kažemo šta? Otkupit se, zašto? Jer su im došli nedosljini vajeti koji bileži onaj abrazak u svomemu sanjefu. Eh, pa se sada. Oni koji smatraju, recimo, da mora da se naposti ili da se otkupi i naposti, a došli su nam mi rekli, kaže, jest. A kaže od ashaba ibn Omara, Ibna Basa se, kaže, navode Rivajti također, pa ste, da su rekli da će se, kaže, ona da napusti. Ne, ne da se iskupi, kaže, nego da napusti. Pa izle šta još kažu. I tu je, kaže, njihom stav odabrani, jer su se, kaže, oni odvratili od onoga stava prijašnjom kog su imali, da će da napusti. Da se iskupi. I onda ti dođe sa Rivajetom, recimo, za Abulaha i Gnomena. Pasta Abdorezaka, evo ga tu, bilježi taj rivajet. I kaže u rivajetu kod zaka, kaže samo i ona će sve da onaj iskupi. Evo, samo i tako se kaže. Kuli jomi, kaže, betut imu, kuli jomi miskina. I kaže svaki će dan da nahnisi jomaha. U rivajetu, samo i gdje sam ga zabilježio. je bileži? Ebu Bejde, u nasu je Mansuho. Bilježi Ebu Bejde, u nasu Mansuho, dolazi dodatak, još ovo ovaj kaže, kaže i na hraniće, kaže svaki, za svaki dan siromaha i kad ozdravi, kaže, na će. Sa istim lancem prenosilaca. I on nam dolazi preko Mohameda i Abdelrahmana, le Preko isti lanca prenosilaca, u urivaju toga razaka, nema dodatka da će da naposti. Ako je I mislim da imate za 30 dana. To je što nismo. Dolazi na Joajt od Adorazaka. Adorazak. U somu sanete. Od uh, Sufjana. Pasme, Sufjana. I v Ibn-Džuridž. Ibn-Džuridža. A on od Atah. An ili od Atah. On od ibn koje je rekao da će Dojlja i Trunica onaj, da će se onaj znači šta na postiće kaže, neće se skupiti. A rekli smo da smo prenosili vjerovostvenim putajima rivajet od ima basa da će se samo šta iskupiti. Eh, ovaj viter baz sad ovako kad pogledate ovaj lanas prenosilaca nema nikakvih manjkavesti. A u tomu sad nema. Sufjan ovaj je ovde jeste sufjanne teorije. Potpuno Pouzdan, prenosilac. I muđe ređa, do neki muđe ređa. Potpuno, poznatiji i pouzdan prenosilac. A ta, ovaj ovdje, ovdje sad imam malo belaja. Imam dva učelika od Ibn Abbasa koji se zovu Ata. Jedan se zove Ata Ibn Abirabah, čuvan i tabe'in, i potpuno povjedin. A drugi Ata, Khorosani. Ata Khorosani je kritički se na njega osvrnilo. Njegove hadiju se ne prihvatili. Joj red. Kako sad ja da znamo kojma pa u sarađi ove? Hajde, šta mi vi rek, koji je, apa? je, prvije, ovo je. Ovo je. A Pa prvi, drugi. bah. Što hoćeš tani? Zato se što... Slažemo se tu, to se so slaže. E sad onda braća igra u sad. Ko je bio čiji učitelj? Govao, Od Ata ibn al-Rabaha Sufjan ništa ne prenosi. Ništa. Nije ga uspio čuti. A od Ata Khorasanija prenosi i Sufjane Thauri ibn Jurayj. A ibn Jurayj je student od Ata ibn al-Rabaha. Opislači Sufjane Thauri od apa ibn Rabah han istenet prenosi. Ibn Jurayj prenosi od apa ibn Rabah. Međutim, Sufjan al-Thawri i Ibn Jurayj oba dvojica prenose od apa al-Khurasani. Apa se kako mi došla sad u hadisu gore, kaže: Abdul Razak kaže: Hadese nam An Sufjan wa Ibn Jurayj, od Sufjana i Ibn Jurayji Nije mi rečeno uvodit Sufjan od Ibnu Džuridža, on Abda'a. Jeste. Što znači, Sufjan i Ibnu Džuridž su priječali Abdu A Sufjan i Ibnu Džuridž su bili učilici Abda'a, i Džuridža ili ovoga druga, Hurasania. Od Hurasania. Mm. A Hurasani slav prinosil. Subhanallah ila l O, braća moja draga, jelojte mi odma, evo kako se dokuči kaže svašta, ova rivayat nije ispravan. Zašto? Zato što dolazi preko papa elahorosanija. Otkrili smo kako na ovaj način i ne može biti ispravan. A ako je bi bio upitan na tajne vraba, reko bi se ovde Sufjan od Ibnurejda Ibnurejda od ata, a ne Sufjan i Ibn Ibnurejda od ata od ata. Gdje radite za ke sušovih od koga? Kaže pričao mi je Sufjan Ibnurejd od ata. Naći i Sufyanu ovdje Ibn Joristu slušali jednu taa Koje gata'a? Kolosani'a. Jer Sufyan nika nije sluša Alta Ibn Hebrahba. I kako podlo ritu prosputi prospu ti tako onaj određeni rivajti onda kažu oni se kaže povu piotoga i tako tali. Akulu kavi hada rastadu filu Allah riva lako.